Și rusalii, sau aplicarea, trăirea rusaliilor, scindează lumea creștină în foarte multe categorii. Și vom vedea pe parcursul predicii că aceste scindări, de fapt, nu sunt voia lui Dumnezeu. Pentru că atât botezul în apă, cât și botezul cu Duhul Sfânt sau rusaleile, sunt ambele lucrări pe care Dumnezeu le-a destinat ca fiecare credincios să le experimenteze în mod personal. Botez înseamnă scufundare. Imersare. În ceea ce privește botezul în apă, noi, din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori încercăm să înțelegem o lucrare, noi trebuie să ne raportăm la Biblie. Orice altă carte care a fost scrisă și este creștină, ca să constituie o învățătură, trebuie să meargă în linia Bibliei. Și tot ceea ce contrazice ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru creștini, nu ar trebui să aibă o valoare. În această dimineață aș vrea să abordez trei aspecte privind paralela între botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Primul lucru, asemănările care sunt în aceste două lucrări. Al doilea lucru, deosebirile care sunt între ele. Și al treilea lucru, greșelile care se fac în mod frecvent privind practicarea învățăturii referitor la botezul în apă și la botezul cu Duhul Sfânt. În ceea ce privește asemănările, primul lucru care este foarte important și este valabil atât în botezul în apă cât și în botezul cu Duhul Sfânt este că ambele sunt lucrări personale, experiențe personale, că ele nu pot fi delegate ca altcineva să le facă pentru noi. De aceea, porunca lui Dumnezeu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 în ceea ce privește atât experiența botezului în apă, cât și experiența botezului cu Duhul Sfânt, ca fiind experiențe personale, fiecare care crede. În primul rând, trebuie să experimenteze botezul în apă și apoi botezul cu Duhul Sfânt. O altă asemănare între cele două evenimente este că atât unul cât și celălalt preced credințe. Înainte de a face botezul în apă, trebuie să crezi. Cineva crede, se va boteza. Pentru că atunci când crezi Cuvântul lui Dumnezeu, când crezi că Isus Hristos este Mântuitorul tău personal, și când afli că Biblia te îndeamnă să faci această lucrare sau îți poruncește să faci această lucrare, tu ca un act al ascultării, nu vei ezita să faci această lucrare. În ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt, la fel, nu poți să primești botezul cu Duhul Sfânt decât prin credință. De fapt, orice noi ca și creștini în relația noastră cu Dumnezeu experimentăm prin credință. Aceasta este facilitatea pe care Dumnezeu sau funcția pe care Dumnezeu vrea să se dezvolte în viața fiecăruia și credința noastră să crească. Um, în ceea ce privește creșterea credinței noastre, Cuvântul Domnului ne spune că credința vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu, în una studierii, în urma cercetării Cuvântului Dumnezeu. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât putem să avem o credință mai mare. Cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu în plenitudinea Lui, cu atât putem să vedem minunile Lui Dumnezeu și să experimentăm aceste minuni în viața noastră. Nu alții să vadă aceste minuni, ci noi. Apoi, ambele sunt o mărturie pe pământ înaintea Lui Dumnezeu. Ioan ne spune lucrul acesta în 1 Ioan 5, versetul 8. Trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Nu știu dacă dumneavoastră vă puteți imagina că această apă va consemna. Ea este apă naturală de la robinet, din puțul nostru. Dar această apă în moleculele și combinația ei chimică, în configurația ei, va fi un martor a evenimentului din această dimineață. Duhul Sfânt este un martor. Duhul Sfânt care ne convinge de păcat. Duhul Sfânt care produce nașterea din nou, Duhul Sfânt care produce sfințirea noastră, este un martor aici pe pământ, înaintea cerului, care mărturisește la modul în care noi am răspuns provocărilor Lui. Și eu am convingerea, fiind inginer electronist și înțelegând când am înțeles că oxidul de fier poate înmagazina sunet, rugina poate înmagazina sunet și imagine, am zis, Doamne, ce adevărat este cuvântul Tău, că ciotul din grindă va mărturisi, apa botezului va mărturisi și am toate convingerea aceasta, că e un martor puternic, noi suntem aici și... Botezul în apă are loc printr-o mărturie publică. Suntem mulți martori aici, dar alături de cei care suntem prezenți aici, sunt aceste două mărturii care într-o zi vor intra în circuitele lui Dumnezeu și vor genera imagini și vorbele pe care noi le-am spus în această dimineață aici este prezent Dumnezeu. Deosebirile care sunt între botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Prima deosebire, botezul în apă este administrat de oameni. Botezul cu Duhul Sfânt este administrat de Dumnezeu. Nu voi analiza fiecare deosebire, dar este foarte clar, mă voi opri doar la lucrurile care trebuie explicați. Apoi, botezul în apă este o identificare, o mărturie în fața oamenilor. Botezul cu Duhul Sfânt este o putere, este o împuternicire, este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Botezul în apă poate fi planificat. Noi l-am planificat pentru astăzi. Cineva m-a întreba când va fi următorul botez. Când avem câteva cereri, îl face. îl planifică. Botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu este Cel care îl dă. Își are spontaneitatea Lui, independența Lui, și modul în care Dumnezeu îl face. Dumnezeu nu are o ecuație precisă a botezului cu Duhul Sfânt. În ceea ce privește forma, în ceea ce privește locul, în ceea ce privește experiența personală, e atâta diversitate. Dar esențial este pe lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața acelora care doresc lucrul acesta. Apoi, botezul în apă este o poruncă pentru cei credincioși, cei ce vor crede și se vor boteza. Mergeți și botezați -mi. E o poruncă a lui Dumnezeu. Nu este ceva facultativ. De unde înțelegem? Din citatul pe care l-am citit în această dimineață. Dacă Isus Hristos vrea să priviți lucrurile cât se poate de serios, dacă Isus Hristos s-a pus în rând cu cei care mergeau la Ioan, la, Ioan, la râul Iordan să fie botezați, și când Ioan l-a refuzat și a zis, tu vii la mine să te botezi, eu ar trebui să fiu botezat de tine. Ei se cunoșteau, erau berișori. Ioan știa cine este Isus. Cuvintele pe care Isus le-a rostit, aș vrea să rămână întipărite în mințile celor ce cred. Isus a răspuns. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dacă Isus a făcut botezul în apă, cine ești tu și eu? Ca să neglijez lucrul acesta. Când candidații de boteză au, început, au înțeles lucrul acesta, ei au fost mai deciși pentru că ei vor să asculte de Cuvântul Lui Dumnezeu. În această dimineață nu știu care este filozofia, religia, modul în care tu înțelegi Cuvântul Lui Dumnezeu, dar pentru mine este cât se poate de clar dacă Isus Hristos a făcut botezul în apă și a spus lui Ioan să împlinim tot ce trebuie împlinit. Materialul pe care l-ați primit în această dimineață în buletinul de informare, aveți scris că Iisus la vârsta de 8 zile, a fost tăiat în prejur ca evreu. La vârsta de 30 de zile, părinții l-au dus în Templu și preotul Simeon, citiți în Luca în capitolul 2, nu l-a botezat, ci l-a luat în brațe și l-a binecuvântat. Iar la vârsta de 30 de ani, de bună voie, Iisus Hristos a decis să facă botezul în apă. Este exemplu și pentru noi creștini. este exemplu cel mai concludent, cel mai clar, care ne vorbește despre aspectul acesta. Botezul cu Duhul Sfânt este o binecuvântare, este o nevoie pentru slujire, și pentru lucrătorii Lui Dumnezeu. Botezul în apă este asemănat în Biblie și aș vrea să fiți atenți aici pentru că voi trece rapid peste aceste dar, asemănări, dar ele sunt foarte importante că ne fac să înțelegem complexitatea, ne fac să înțelegem lucrarea spirituală care se ascunde în spatele acestei uh, experiențe personale. Botezul în apă este asemănat în Biblie cu arca lui Noe. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 20 la 21, vorbește aici despre mântuirea în sensul scăpării. Botezul este o condiție a mântuirii. Apoi, botezul în apă este asemănat în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1 la 5, cu trecerea mării roșii. Când Israel a ieșit din Egipt și s-a dus spre Canaan, spre țara promisă de Dumnezeu, a trecut prin Marea Roșie. Marea Roșie făcea separația între Egipt și Canaan, între Faraon și Dumnezeu care avea să-i conducă. În urma acestei experiențe ai, ai un nou stăpân. Faraon nu mai are putere asupra vieții tale. Am, am predicat în biserică despre lucrul acesta. Satan nu mai are dreptul asupra ta. Tu ai un nou stăpân, pe Isus Hristos. El este Domnul nostru. Și noi declarăm lucrul acesta în apa botezului. Apoi, un alt tablou, Coloseni, capitolul 2, versetul 11 și 12. Apostolul Pavel aseamănă botezul în apă cu tăierea în prejur. Dacă prin prin asemănarea cu trecerea Mării Roșii, aveai un nou stăpân. Prin asemănarea cu tăierea prejur este o nouă identitate pe care o ai. Tăierea prejur se făcea evreilor ca să se dovedească că sunt evrei. Botezul se face creștinilor ca să se dovedească că sunt creștini. Vreau să rețineți lucrul acesta pentru că voi reveni. Pentru că s-au făcut unele confuzii în direcția aceasta, mai ales a cei care nu înțeleg ce înseamnă o religie, o denominație. Apoi, un alt tablou foarte concludent, privind botezul în apă, este asemănarea cu moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Romanii, capitolul 6, de la versetul 11 la 12. Așa cum intrăm în această apă, Isus Hristos a murit. A fost îngropat. Dar a treia zi a înviat. Simbolul acestei asemănări, acestui tablou, este că cei care se botează, înviază, se ridică la o viață nouă. Viața veche este îngropată și o viață nouă, o trăire cu Dumnezeu, o viață din belșug, apare sub imperativul călăuzirii cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este asemănat cu o ploaie. El vorbește în mod profetic despre lucrul acesta și spune, Domnul va da ploaie, timpurie și ploaie târzie, ploaie la vreme. Brații mei, s-a dovedit lucrul acesta că lucrarea rusaliilor a fost în rafale de ploaie. Și acum se întâmplă de multe ori că la un moment dat vezi că cerul se întunecă și vine ploaia. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat de ziua Rusaliilor, această ploaie timpurie, așa s-a întâmplat în cursul istoriei în mod izolat. Dumnezeu a revărsat această ploaie și biserica, istoria bisericii, are această experiență îngemănată în viața acelora care au fost aproape de Dumnezeu. Vedem ploaia târzie din anii 1900, când a început să se reverse din nou peste pământ. Acum, când este gata să se strângă rodurile, e o reversare. Chiar dacă a fost monopolizată de anumite biserici, la ora actuală această lucrare cercetează pe toți creștini. Frații mei, am văzut preoți reformați plini de Duhul Sfânt. Am văzut ortodoxi plini de Duhul Sfânt. Am văzut oameni care poate aparțin unei denominații sau alta, care până la o vreme se spunea, nu au această experiență, că experimentează această lucrare. Glorie Domnului! O alta asemănare a botezului cu Duhul Sfânt este cu un izvor. Iisus spune în Ioan, în capitolul 7, Cine însetează să vină la mine și să bea, cine crede din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Aleluia! Dumnezeu vrea să ai sursa în viața ta. Duhului Dumnezeu să fie în tine, nu numai să fie pe exterior, dar în interiorul tău, asemenea unui izvor, să curgă. Este ceea ce Dumnezeu dorește pentru creștinii secolului 21, să nu mai înseteze bisericile secolului 21 să aibă izvorul Duhului Sfânt, care să țâșnească în abundență în viețile personale și în viața bisericii. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt este asemănat cu un râu. Ezechiel 47, am cântat această cântare și am asemănat-o cu rusaleile. De sub tronul lui Dumnezeu izvorește un râu și în măsura în care te adâncești în acest rău, beneficiezi de binecuvântarea, de a fi condus de râul acesta, care atât pe maluri cât și înăuntru are binecuvântările lui Dumnezeu. Citește Ezechiel 47, și vei vedea acest tablou. Vei deveni flămând, vei deveni însetat și vei spune, Doamne, dacă lucrul acesta este pentru noi, pentru vremea aceasta, dacă le n-au fost doar un eveniment singular în istoria bisericii, dacă dacă le se repetă, vreau și eu să experimentez lucrul acesta. Vreau și eu să am această experiență. Vreau și eu să trăiesc această experiență. Și apoi, botezul cu Duhul Sfânt este asemănată cu Învierea, Ezechiel 37. E o prorocie când Domnul spune prorocește oaselor moarte și ele vor învia. Și este clar Că vântul lui Dumnezeu a suflat, a strâns oasele, a crescut carne în mod profetic. Este vorba de această lucrare a lui Dumnezeu, de această putere a lui Dumnezeu, care pune în mișcare trăirea noastră cu Dumnezeu. Un om s-a dus la mecanic cu mașina lui și i-a spus, Domnule, nu-mi pornește. Are baterie, are tot ce-i trebuie, dar nu-mi pornește. Și mecanicul care știa care sunt condițiile care trebuie să le îndeplinească o mașină ca să pornească, i-a spus, Domnule, îți lipsește benzină. Frații mei, botezul cu Duhul Sfânt este această putere a lui Dumnezeu care pune în mișcare darurile, talentele, abilitățile, ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu fiecare din noi. Această lucrare este foarte importantă pentru noi, pentru că dorința lui Dumnezeu este să trăim o viață din Belșu. Nu o viață tot timpul sub imperativul necazului, a plânsului, a neajunsurilor, ci o viață din belșug. O viață prin care tu să afirmi pot totul prin Hristos care mă întărește. Apoi, o altă deosebire în al șaselea rând, botezul în apă. Îți dă dreptul moștenirii de vii copil lui Dumnezeu prin declarația pe care o vei face aici, că tu crezi în Isus Hristos, îl accepți ca mântuitor personal și vrei să-L slujești toată viața ta, tu ai dreptul moștenirii vieții veșnice. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta. Iar botezul cu Duhul Sfânt îți dă gustul vieții veșnice. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta, și ca să, ca să vezi că nu vorbesc de la mine, Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. A fost pe cu Duhul Sfânt care fusese făcăduit și care este o arvună a moștenirii. Un acont, un avans a ceea ce va fi a unui întreg. Eu am experimentat botezul cu două sfânt. Aveam 13 ani când am avut această experiență. Vreau să vă spun, am trăit multe experiențe în viața mea, dar ca experiența aceasta nu poate să fie echivalată niciuna. Niciuna. Mi s-au născut copii, mi s-a născut o fetiță după trei băieți. Experiențe deosebite. Am avut succese în viața mea. Dar nu pot să compar nimic cu acest gust pe care Dumnezeu mi l-a dat, să gust din ce va fi în cer. Este ceva extraordinar, este ceva care doar putem atinge cu limbajul nostru de lemn, dar nu putem să facem să simțim, să simtă alții ce tu ai simțit. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Botezul în apă îți dă dreptul moștenirii, botezul cu Duhul Sfânt îți dă gustul moștenirii. Și apoi, în al șaptelea rând, botezul în apă este un act al ascultării de cuvântului Dumnezeu, iar botezul cu Duhul Sfânt este o dovadă a curățirii inimii tale și a dorinței de a fi umplut cu Duhul Sfânt. Dacă în paharul acesta ar fi plin de pietre și aș turna apă printre pietre, paharul acesta n-ar fi plin de apă, ci ar fi plin de pietre. Ca să fii plin de Duhul Sfânt, ca să ai imersiunea în Duhul Sfânt, trebuie să te curățești. Trebuie să-ți mărturisești păcatele, trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu să elimini, să te pocăiești de păcatele tale, pentru că astfel Dumnezeu care vede nivelul curăției și a sincerității tale să parne ca o ploaie Duhul Sfânt în viața ta și tu să ai o experiență ce va fi în veșnicia cu Dumnezeu aici pe pământul acesta. Rați mei, astea nu-s povești. Astea sunt realități despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și dorința noastră este ca fiecare creștin să aibă această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Haideți în mod fugar să vedem câteva greșeli care se fac, privind interpretarea cuvântului lui Dumnezeu referitor la botezul în apă și la botezul cu Duhul Sfânt. Înainte de a vorbi lucrul acesta, vreau să fiu cât se poate de clar. Biserica noastră este o biserică interconfesională. Deci nu aparține la nicio denominație. Este o biserică creștină. Aici pot să vină toți creștinii. Și care nu-s creștini, se pot face creștini. Ei primim. Aici și ortodoxul, și reformatul, și baptistul, și pentecostalul. Dacă se raportează la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că regulamentul nostru de ordine interioară și trăirea noastră se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Și eu spun și afirm, dacă ceva ce se întâmplă aici nu este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, veniți și spuneți -i. Sfârșit, zice că Da. Știu că sunt unii care vor veni referitor la cârpe, știu unii care vor veni referitor la podabe, care unii care vor veni referitor la sărit. Pentru toate acestea avem argumente biblice. Și noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este car și categoric. Acum, după ce am făcut această mențiune, vreau să vă spun că cei care se botează nu schimbă religia. Aici am avut foarte multe probleme. Pentru că cei care provin din mediul ortodox, ei cred că a aplica Biblia și a răspunde la porunca lui Dumnezeu, înseamnă să schimb religia, dar aici este o manevră. Noi am învățat că diavolul este mincinos și el încearcă să schimbe lucrurile ca să înșele pe oameni. Să nu cumva să-ți părăsești religia. Păi nu ți-o părăsi religia. Poți să rămâi ortodox, catolic, cum vrei tu să te numești, dar aplică cuvântul lui Dumnezeu. Fă botezul așa cum spune Biblia. fă -l! Pe mine nu mă interesează nici pe cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost foarte supărat că creștinii s-au scindat și unul a zis, eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Hristos. Și îi spune, cine va divizat? Cine-i divizează pe creștini? Dumnezeu? Nu. Acuzatorul fraților. diavol. Satan ne împarte și după ce ne împarte, ne face să ne certăm unii cu ceilalți. A putut așa, a putut pădâncolo. Frații mei, stimați creștini, haideți să oprim lucrul acesta. Haideți să fim luminați la mintea noastră și să citim Biblia Cuvântului Dumnezeu și pe cei pe ca care diavolul îi folosește, chiar și creștini, să lupte una împotriva celuilalt, să-i trezim. Avem broșuri când ieșiți afară, avem acea dată în urmă cu două săptămâni și duminica trecută, acuzatorul fraților, demascarea lui Satan. În loc să fim una, pentru că e un singur Dumnezeu, e o singură credință de ne-a divizat. Și luptăm împotriva, unul împotriva celuilalt și mergem până acolo, încât pe cei care simt nevoia să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, îi oprim și spunem mă să nu faci treaba asta că vine blestemul lui Dumnezeu peste tine. Adică cum? Dacă împlinești cuvântul lui Dumnezeu, vine blestemul lui Dumnezeu, nici vorbă. Binecuvântarea Domnului vine. Greșeli care se fac. Referitor la botezul în apă, prima greșeală. Greșeală. este botezul copiilor. Am cartea aceasta, am studiat mulți ani de zile în diferite instituții de învățământ teologic. N-am găsit un exemplu că copiii au fost botezați. Unu, toate exemplele care sunt în Biblie și sunt multe au fost oameni maturi care au fost capabili să rostească credința lor în mod personal, nu altcineva pentru ei. V-am spus referitor la Isus Hristos, preotul Simion l-a luat pe Isus în brațe, Duhul Sfânt l-a înștiințat, vine, vei vedea pe mântuirea lui Israel și l-a luat în brațe și l-a binecuvântat. Isus Hristos a luat copiii în brațe, deși ucenicii ziceau, ai import, lucruri mai importante. Marcu capitolul 10, versetul 16 ne spune, „Isus a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat ceea ce facem și noi. Ne rugăm pentru ei, îi binecuvântăm. A primit la vârsta unui copil, unui bebelaș care nu știe să spună nimic, botezul, ca botezul în apă, este cea mai mare înșelăciune pe care o poate face diavolul în vremea aceasta. Pentru că Biblia este foarte clar, cine va crede personal și se va boteza personal, va fi mântuit. Nu intrăm în polemică, nu vreau să se simtă cineva jignit, dar eu vreau să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă sunt alte argumente în Biblie, veniți și spuneți. O altă greșeală care se face este că atunci când te botezi în apă și lucrul acesta... Este și printre evanghelici. Când te botezi în apă, se spune că te botezi pentru o denominație. Adică, când te botezi în apă, într-o biserică baptistă, devii baptist. Când te botezi în apă, într-o biserică penticostală, devii penticostal. Nu știu unde au citit cei care promovează lucrul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu mie îmi spune că noi, când suntem botezați, Galateni, capitolul 3, versetul 27 și 28, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați cu Hristos. Deci noi nu ne botezăm pentru o denominație. Noi ne botezăm pentru Hristos, pentru că El a dat această poruncă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci aș vrea să înțelegeți, frații mei, stimați creștini, cei care se botează nu devin altceva decât creștini. Orice alt nume adăugat este un moft uman. Și dacă cineva nu face botezul așa după cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că își lasă religia, e o înșelăciune a celui rău. N-ai ce să lași, pentru că noi nu dăm o altă religie prin lucrarea aceasta. De-aia ne-am făcut echidistanți ca nimeni să nu spună să și devine membru la Biserica Salem. Și asta e o denominație nouă, nici pe departe. Devine membru în trupul lui Iisus Hristos, devine copila lui Dumnezeu, devine creștin adevărat. Îmi place atât de mult ce continuă Apostolul Pavel în Galateni în capitolul 3, și spune Și când noi ne botezăm pentru Hristos, atunci nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Mei, sunt atâtea lucruri care ar trebui să intrăm în adâncime, să le dezvoltăm. Pentru că diavolul a reușit să ne întunece mintea, să facem deosebit. Ăsta e grec, ăsta e iudeu. Ce Dumnezeu nu vrea. Pentru că când te botezi pentru Isus Hristos, devii copil a Lui Dumnezeu. Pentru împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este generală și aș vrea să înțelegi lucrul acesta pentru că lucrarea pe care o faci te atașează poporului Lui Dumnezeu, a credincioșilor, a creștinilor. Referitor la botezul cu Duhul Sfânt, voi menționa două greșeli care se fac și anume, prima greșeală este că unii zic că atunci când te botezi din apă, primești și botezul cu Duhul Sfânt. Nu știu ce Biblie au citit oamenii acești. Nu știu. Dar i am văzut că Iisus Hristos, după ce a fost botezat, a ieșit din apă, și Dumnezeu a făcut o mărturie despre el. Duhul lui Dumnezeu s-a pogorit peste el ca un porumbel. Apoi în faptele apostolilor în capitolul 10, versetul capitolul 10 aici vorbește despre întoarcerea lui Corneliu și casa lui. și spune cuvântul Domnului că ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și se pune întrebarea după ce au fost botezați, înainte de a fi botezați în apă. Că ei erau neamuri și nimeni nu-i băga în ecuația mântuirii. Dar Petru, încăpățânatul de Petru, Domnul a trebuit să-i arate vedenii și să-l ducă pas cu pas să înțeleagă lucrul acesta. Și după ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, se pune întrebarea, mai poate fi oprită apa ca să nu fie botezați? Este clar o lucrare distinctă, nu se suprapune. Ei vedem pe ucenicii lui Ioan, botezătorul în Efes, când se întâlnesc cu apostoli și le pune întrebarea, voi ați primit Duhul Sfânt? Ei spun, nici n-am auzit că s-a dat Duhul Sfânt, că de multe ori Oamenii sunt izolați. Bă, tu ești ucenica lui Ioan Botezătorul. tu n-ai nimic de a face cu ăia. Ăia îți creștini, dar ceva e neclar cu ei. Și așa au fost și ucenicii lui Ioan Botezătorul. Au fost izolați. N-au auzit de rusalii. N-au auzit, și era în vremea contemporană lor, n-au auzit ce se întâmplă în biserici, n-au auzit de experiența lui Corneliu, n-au auzit de atâtea experiențe care s-au răspândit, au fost izolați. Și când au înțeles cuvântul Domnului în faptele apostolilor, capitolul 19, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos, și apoi și-au pus mâinile peste ei și-au primit botezul cu Duhul Sfânt. Stimați creștini, ne găsim în fața unei realități, ne găsim în fața cuvântului lui Dumnezeu, ne găsim în fața unei provocări din partea lui Dumnezeu. Petru de Rusalii. A spus lucrurilor pe nume. I-a acuzat public pe farisei și cărturari fără să-i fie frică. Asta înseamnă rusalele. Să nu-ți fie frică, ci să spui adevărul. Le-a spus, voi l-ați omorât. Și erau acolo mulțime, era o mulțime, erau sărbătoare, era națiuni adunate acolo. Voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat. Noi suntem martori ai învierii Lui. Și când oamenii au fost puși în fața realității, au mers la apostoli și i-au întrebat, ce să facem? Sunt multe teorii, ce să facem? Și Petru a sumarizat ceea ce trebuie să facem. Pocăiți-vă, le zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos, botezul în Apoi, apoi veți primi darul Duhului Sfânt Căți făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri Și pentru toți cei ce sunt departe acum, în orice de mare număr Îi va chema Domnul Dumnezeul nostru o altă greșeală care se face, a, păi rusalii le-au fost atunci, doar trebuie să le sărbătorim. Nu. Nu. Nu așa a spus Petru, nu așa a predicat Petru, nu așa a fost răspunsul la sufletele care așteptau să vadă ce trebuie să facă. Pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru cei ce sunt departe acum, generațiile care vor urma, până când Harul Lui Dumnezeu nu se va lua. Botezul cu Duhul Sfânt nu e un monopol al bisericii penticostale, nu e un monopol al bisericilor carismatice. nu e un monopol a unei persoane sau a unei organizații. Este o lucrare a Lui Dumnezeu prin care își pregătește mireasa, prin care ne pregătește să ne putem întâlni cu El și provocarea din această dimineață este pentru fiecare din dumneavoastră, cei care n-ați făcut botezul în apă. Aș vrea să citiți Biblia și dacă sunteți maturi, și aveți credință în Dumnezeu și vreți să împliniți și vreți să aveți siguranță aveți ve veții veșnice, faceți această lucrare. Dacă Isus a făcut-o, tu nu ești mai presus decât El. Să facem, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Referitor la lucrarea Duhului Sfânt, referitor la botezul cu Duhul Sfânt, aș vrea să înțelegi ca aceasta este o binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca de aici, de pe pământ, tu să experimentezi ceea ce va fi în veșnicie. Cere Domnului să-ți mărească credința, cere Domnului putere de pocăință și apropie-te de Dumnezeu și va veni ploaia lui Dumnezeu și va izvorâi izvorul lui Dumnezeu și va curge râul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va vorbi profetic și profeția lui Dumnezeu se va împlini în viața ta. Tu vei ieși din problemele cu care te confrunți, din boala pe care o ai, pentru că puterea aceasta a lui Dumnezeu va curge prin tine și vei avea o experiență deosebită cu Dumnezeu. Te invit la această experiență. Experimentează rusalele, nu le sărbătorii doar experimentează-le, dorește-le cu toată ființa ta. Amin, amin. Și fie ca Duhului Dumnezeu să te cercetezi. Lista este deschisă pentru noi candidați pentru botez. Te așteptăm. Fie ca Duhului Dumnezeu să continue să-ți vorbească, lumina cuvântului Dumnezeu să lumineze ființa ta și tu să te bucuri de ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Va urma în continuare mărturile celor care au depus mărturie pentru botezul lor și apoi botezul în sine.